Evo, braći i sestre, ove riječi koje je Gospod izgovorio svojim učenicima, ostvaruju se, evo, danas pred ulicem našim. I pred starješine i careve izvodit će vas, mene radi za svjedočanstvo njima i ne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 Riječi izgovorene, upućene učenicima, prvo apostolima, onda preko apostova, kroz crku, kroz svo vrijeme, i evo ga pred nama, jedan od učenika gospodnjih, evo ga zaista pred carem, evo ga pred neznabošcima i onog vremena, a evo ga, pošto je očigledno živ, I pred današnjim carevima, i pred neznaboštvom ovog našeg vremena, svjedoči ime velikoga i vječnoga i besmrtnoga. Boga čoveka Isusa Hrista svjedoči kroz njega i vjeru u Otca, a svjedoči je na jedini, mogući i svakako najbolji način, duhom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 Svih neznabožnih i carstava i careva, kako ondašnjih, tako i današnjih. Istina neznabožna carstva, pa i ovo današnje savremeno neznaboštvo i carevi našeg vremena. Poglaša se svetog Dimitrija i oni ga nemaju svojim diptisima,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 Živopiše da ih svi gledamo, dobro zapamtimo njihova imena i da budemo ukrijepljeni njihovim primjerom, njihovim velikim svjedočenjem. A Dimitrije svoju vjeru u život potvrdio temeljno, potvrdio smrću. Pošto nije ovako prijeći, brođo i sestre, Dimitriju, ni Georgiju, i uopšte svetiteljima, nije uopšte lako prijeći. Možemo prijeći na bezbroj pogrešnih načina, ali na pravi način nije jedno jednostavno, zaista. Još manje trojičnom Bogu. Zato je vrlo važno da nas onim koji su istim duhom bili nadaknuti, i koji su na duhovan način pristupali u ličnostima velikih mučenika, među njima i Dimitrija, pomognu da im priđemo, da bismo smo ih na bolji način proslavili, radi našeg spasenja, a radi svale Bože. Nema potrebe da idemo u Solon, mošti su mu tamo, ali ne insistira crkva da idemo u solun. Možemo, blagosloveno je, zašto da ne, ali ne more. Možemo i ovdje sa njim da se sretneme. I to vrlo lako. Evo, malo čas smo pjevali gavičanije, pa i ovakvi, kakvi smo, ali ipak osjećamo da to što pjevamo sa crpom, ne sami, jer izvan crkve nemamo dometa, A sa crpom možemo ovako sa njima da se povezujemo i da ih slavimo, da ih veličavamo. Osjetimo da su oni zaista tu, da oni to naše veličanije, taj naš prinos zaista primaju. Da popijemo naš dakor. Mi budu tabletu pa ćemo nastaviti. Ne moramo u Solun, ali moramo još jednog Solunca da zamovimo za pomoć, također velikog arhijereja solunskog, ali arhijereja crkve pravoslavne, velikog, među velikim ocima, Grigorija Palamo, arhijepiskopa solunskog,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 I zato je upravo na svenočnom epidemiju, a na praznik svetog Dimitrija izgovorio jednu čudesnu besedu, duhovnu besedu, očigledno nadaknut. I ona je ostala sačuvana, slava Bogu, zapisana i mi je imamo, braći i sestre,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 Bog, jer bez svetih otaca mi smo nemoćni i pored dobre namere ipak nekako jadno prođemo pored tih praznika i pored imena velikih otaca i velikih mučenika naše crkve. Zato ćemo ova beseda i te kako pomoći da razumijemo u čemu je zapravo veličina. Svetih velikom učenika. Pa je da je čujemo, vi ovako udobno sjedite i sa pažnjom pratite riječi velikog Grigorija, pa vame akijepiskopa Solunskog, posvećene velikom Soluncu i velikom učeniku Dimitriju Mirotočivom, čudotvorcu.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 Budući ukrašen takvim darovima, lišem podvižništva prepodobnih i života obasjanog njihovim primjerom. Naravno, da nije. Neki je slijedeći, sa nekima se izjednačujući, neke prevashodeći, a neke i po mnogo čemu prevazilazeći,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 i odgovarajući način života Oni gotovo od detinjeg uzrasta bio čvrsti i nerazrušivi stub svega dobrog živaoa statua koja se pokretala svakom bruinom obitavalo mi i srdište božanskih i ljudskih blagodatnih darova živa knjiga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 Upotribit ćemo Solomonovu izreku da onaj ko se za kratko usavrši napuni mnogo godina. Dimitrije je bio ono žezlo Aronovo i procvjetali izdanak blagočašća najboljeniji cvijet, čudesan i bogougodan plod ili bolje rečeno žezlo i božanstveni skiptar vječnog arhijereja Hrista. Ako tako želite, Dimitrije je bio vječno cvjetajuća i bogougodna pavica Hristova, čiji je praobraz bio Aron. Iako je on bio praobraz Hristov,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 život neuprljam. Budući nježan mladić, koji je prekrasno izgledao ne samo prema svom spolješnjem liku, nego neuporedivo više prema unutrašnjem čovjeku nevidljivom za oči, koje ga vidi samo srcevidac Bog, ukazavši veliku počast toj duhovnoj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 Da je posjedovao obrazovanje kako je sjedinjeno sa blagodaću duha, Dimitrij je posjedovao kao oklop i neuništivi štit, kao neimarsko oruđe i zeno zemnodjevačku motiku i ralu, ili ako hoćeš, kao pisarsko pero i ribarsku mrežu, ili nešto o tome slično.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 Da ne bi prije vremena pripremio mučeniku smrt i samim tim uništio plod vječne riznice prije nego što sa svim sazri i kada tijelom padne na zemlju, ne donese obilje plodova zbog svog prevremenog pada. Međutim, kada je sama zavist, to je satan,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 U kripti hrama Prisno Djeve Bogorodice nalazi se jedan trijem koji su nekad nazivali utočište. Prema drevnom običaju od svake godine započinje svečanost u čast velikom učenika. Izašavši od atle i idući u liti po velikom drumu, ovdje se i završava svečanost i proslavo ovog praznika Kada je svetom, kada je svietom vrlodovo neznaboštvo, odnosno idolopoklonoštvo, bogoučaošte nije imalo nikakva pravo. Mučenik je boravio u ovoj podzemnoj prostoriji i svima koji su ovdje dolazili prenosio nebeske pouke. Oni što su od idolopoklonstva bježali kao od neke pomahnitale bure, priticali su njemu u istini tihoj luci blagočašća i bez opasnosti ispovjedali hrištjansku vjeru. Na taj način je božanstveni mučenik postao utočište za sve koji su željeli da postanu blagočestiviji.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 Gde je bio zajedno sa Nestorom, kao i proroštvo velikom učenika o Nestoru prema kojem se ovaj nadvladati Lija i zatim i sam postradati mučeničkom smrću. Kada je pak ona zmija začetnih zla, satana, uvidjela da tiranin dugo odlaže izvršenje kazne.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 I božanstvenim krsnim znamenjem koje je izobrazio svojom rukom, Dimitrije je pogubio ovo oruđe smrti, postidio licemjera koji je na sebe uzeo obliči škorpiona i poništio njegovo djelo. Time je pokazao da ne bi ni stradao, da se nije on sam dobrovoljno izložio stradanjem jer je bio ograđen Hristovom blagodaću i silom. On se svojevozno predao i bio bačen u tamnicu, budući uhvaćen rukama gomile i pretrpjevši zvodjela zločinaca, odražavajući time onoga koji je nas radi postradao. Kada su mu pristupile ubice, Kopljonoše, koje su ovamo došle po carevoj zapovijesti, on im je izašao u susret raširenih ruku, kao da je spreman da primi i poslednji udarac, ili bolje rečeno udarce, koji su pogodili sve dijelove njegovog tijela, utrobu, kosti, mišiće,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 Dopunjujući, kako kaže apostol Pavle, u svome tijelu ono što je nedostajalo Hristovim patnjama. On je u toj mjeri žudio da bude pogubljen i do te mjere je želio da svoju krv provije za Hrista i to nebrojeno mnogo puta ili bolje rečeno neprestano, kada bi to bilo moguće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 iličilo bi, da ja sad do njemu kažem ono što Božanveni Pavo je govori o H Kristu. I veliki Dimitrijje je pokazao svoju dube prema nama tako što je onda, kad smo još bili me na bošci i dogopokklanici, uodgovarajuće vrijeme umro za bezbožnike. Sve se to naravno, savršilo blagodaću gospoda, kojega je on i podražavao. Blagodareći njemu, svetom Dimitriju, čitav naš grad se pomirio se Bogom. Gdje je sada ona punoća nezna boštva i dolopoklonstva, u kojoj su možda živjeli naši neposredni predsi? Gdje je strah? U kojem je tada živio blagočašće, žudeći da se sakrije u podzemnim hodnicima. Gdje su ljudi koji su svojom moknitom razjarenošću protiv Hrišćana prevazilazili svirepost zveru. Nakon što je Dimitrije samog sebe predao za bogobojašće, svi oni su nestali bez traga.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 I jednodušno opjevaju vrline velikom učenika. Vas cijeli narod, hvaleći se mučeništvom velikog Dimitrija, čvrsto se pridržava pravoslavlje i blagočašće. Velikom učenik nije svoju ljubav izvijao samo na naša srca, nego i na naša tijela, posredstvo mira,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 nego rijekom mira i to takvog mira od kojega se blagodatnim dejstvovanjem duha svetoga događaju čudesna isjeljenja i dejstvovanja sile zbog čega bismo velikom Dimitriju mogli da uputimo riječi koje su u pjesmi nad pjesmama zapisane od duši, neporočno zaručeno za Hristom Miris haljina tvojih Prevashodi Svaki je mio miris Iz pjesme nad pjesmoj Pod haljinama Njegove mučeničke duše Možemo podrazumijevati Njegovo tijelo Čiji su u obrazi Da opet upotrebimo Ređi iz pjesme kao sasudi mira, a prsti kao liljani iz kojih ističe miomiris. To se još više odnosi na probodena rebra njegova, široko otvorena kopljima koja kao sasud u sebi sadrže mirom, ali za razliku od ljiljana ne odaju samo miomirice, Nego i sebe šire vječno tekući i nepresušni izvor, tako da ne možemo da upotrebimo riječ iz psalma, prema kojima se rijeka Božja ispuni vodama, nego ćemo reći da se izvor Božji, a to i jeste tijelo mučenika, ispunio mirom i čudesnim iseljenjima i što je još čudesnije,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 donoseći nam duhovnu toplinu blagočašća kako daje mirisni dak južnog vjetra. Kada ovaj vjetar dune sa strane krme, on kao da sam vodi lađu koja želi da preseče more ovoga života, upravljajući je ka istoku sunca pravde. Taj vjetar je vrtu vrlina i blagodati, a tako i upravo tijelom učenika, omogućio da izliva miro i isjeljenje, projavljajući onoliko izvora, koliko su rana na njegovom tijelu načinile kopljonošće. Vučije čeljusti, gdje je prema evanđelskim riječima gospod poslao svog učenika Dimitrija,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 Hoćete li da znate šta zahtjeva povuka iz Jevanđelja gospodnje, koje smo danas čitali, pouka koju je on dao svojim učenicima kada ih je poslao među vukove? Budite mudri kao zmije i bezazveni kao golubovi. Zmija čuva samo sebe, ali je zato pogubna za druge.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 kako im nanose zmije, to je zamke koje im postavlja djavo, nego i one što su ih zmije ujele, a to su prelašćeni, isceljuju i poništavaju štetu koju su im zmije pričinile, odnosno bezbožništvo i grijevo. Takav je bio i ovaj velikomučenik Dimitrijan, Prošavši put i očuvavši vjeru, do krvi je stajao na straži blagočašća i toliko bilo daleko od želje da se osveti progoniteljima, da se čak i molio gospodu za njih. Time je presjekao zlobu jedni, a druge je izmijenio, tako do da u ovom gradu, Nije ostalo ni traga od idolopoklonstva i bezbožništva. Zahvaljujući njegovom staranju, raznovikim dobročinstvima i neprestanim molitvama Bogu, sam grad se ukrijepio i ostao onaj isti iz kojeg je potekao božanstveni mučenik i u kojem je primio glas.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 Neka svi mi to zadobijemo blagodaću i čovjekoljubljem, Gospoda našeg Isusa Hrista, kojem doripuje slava, sila, čast i poklonjenje zajedno sa bespočetnim njegovim Otcem i Svesvetim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.